Metasin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u 9. sat Metasin Na Radio Pule Tako, malo po malo, prošlo nam je sjećanje, već nam je stigla veljača, a uskoro će i proljeće. Dobro vam večer želi ekipa Metazina. Bez duljenja uvodu, samo ćemo najaviti da je u našem fokusu večeras moda. Nećemo vam docirati što biste trebali nositi, želite li biti u trendu, već ćemo se pozabaviti modom kao jednim vidom umjetničkog izražavanja. A kada se sve to spoji sa zanimljivim programskim konceptom, dobije se puno dobrih ideja koje nadilaze razmišljanje o tome tko je što odjenu. Nakon ovog uvoda vjerujemo da vam ništa nije jasno, zato ostanite s nama i nakon glazbenog broja i poslušajte što modi govore oni kojima je to životni poziv. I večeras su s vama, kao i svake nedjelje, Marinu Jurcani i Jana Radić. Mentazin. Mentazin. Mentazin. Mjesto događanja treći kat društvenog centra Karlo Rojc. Vrijeme događanja protekli vikend, glavne zvijezde kreativci. U akciji trećeg kata Rojca pod nazivom Red karpet, bilo je mode, glazbe i plesa, a osim svih onih koji obitavaju na spomenutom trećem katu stigli su i gosti iz rijeke. Više o svemu kostimografkinja jedna od organizatorica Marina Štenberger, čija je udruga smještena, naravno, na trećem katu. To se nameće samo po sebi jer je roć tako ovaj, sazan od svih tih raznorodnih ovaj, udruga. I već kad smo ovaj, smisli tu neku ideju, ajmo nešto raditi u sječnih mjeća, koji inače onako prazan, ispome da nije toliko. Ovaj, e, tako da je krenulo da se prezentiramo mi kao ovaj udruga. Međutim ovaj preko puta nas jutro je koji se bavi glazbom, pa možemo njih upotrijebiti kao kao ovaj glazbeni dio ovaj cijelog ovaj cijelog događanja. E onda se krenulo širu stvar. Dakle, onda da tension kat je treći kat je prilično velik, dakle s druge strane se nalazi još neko na drugom kako će to nositi teško je ovaj naravno isfinancirati na pravi način u smislu da ono, na način da ti profesionalne ljude za to angažiraš a i na neki način nije ovaj baš izraz koji bi investirao ovaj na profesionalnom ovaj nošnja dakle, tehno manekenkama i ovaj u tom trenutku dakle pala ideje, pala ideja o angažiranju plesača koji su tu rojcu plesača jednih i drugih dakle breakdancera i ovaj Modern Place i tako smo se ovaj spojili. M u međuvremenu e, ideja se nagrađivala ovaj sama. Onda smo pozvali nešto što su osobni kontakti ustvari od Kristine Nefert, pozvali još dvije kolegice, jedne iz Rijeke jedne Splita i tu je nastao to što je nastao. I ovaj, jako sam ponosno i zadovoljna da je to u ovom obliku i e, iznenađeni smo da jesmo ih posjećeni bili pa se nadam da ćemo mi to u stvari i ovaj širi dalje jer unutar Rojca postoji još tih udruga koji mogu ovaj na ovaj način ili u nekim drugačim projektima ovo, surađivati i to tome treba eksistirati, ne? To sad treba ovo je ovo je, kako ovaj može dobiti jednu novu dimenziju i to je sigurno platforma koja se može širiti dalje. A budući da smo na modnoj reviji imali prilike vidjeti ono što Marina stvara, a to su torbe, pitamo je li recesija pravo vrijeme za modne kreativce. Ja nisam čovjek koji dolazi iz mode, tako da ovaj, meni možda ili je dobro postavljeno pitanje. Ja sam čovjek koji dolazi iz kazališta. Ja se, torbe su meni ovaj prostor koji su mi se nametnuli u, u, u, u recesiji, ponuda posla u mojoj profesiji. Torba je jedna, jedna mala forma. Kreativan možeš biti ovaj, kako god, ako si kreativan potrebu za izrazice, načiš način kako. Tako da torbe, što se tiče recesije, torbe su recesijske utoliko što su rađene od materijala koji su sklepane. Dakle, to je jedna reciklaža. E, e, recimo konkretno kako to izgleda. Kristina Nefat kroji ovaj, kapute i baca materijale. Ja se bacam u kantu sa smeće i vadim ostatke materijala i to korporiram u svoje torbe. I, ove, tako da e, e, iskoristen je apsolutno svaki detalj i to na kraju izađe nešto, one malo dramatično izgleda iz razloga vjerojatno je zato što ovaj, ovaj, e, potičem što dolazim iz kazlišta pa su one malo lako kazalično je nastrojene a e, ideja o tome što treba nositi i kako se nositi ja u principu nema jer kažemo iz modne dolazi i moda kao takva ovaj striktno bez još nekog, još nekakve dodatne poruke ovaj mene zanima. Meni je u redu da ljudi kako da kažem prihvaćamo i takakvi jesu. Ideja tome kobe što treba nositi nema. Doga, le, evo, ovo je u stvari e, odlična ideja i odlična poruka gdje se sve iskoristi do zadnjeg trenutka, nema bacanja. Da, da, nema bacanja. Mi su ljudi ovaj, kod nas već daleko se navikli, kao od frižidera pa do ovaj, odjevanja, ovaj, to sve već svi znaju. Metavis. Govorimo o modi potaknuti nedavno održanim programom na trećem katu Rojca gdje je uz modnu reviju održani performans riječkih umjetnika a mogli smo vidjeti što rade plesači iz AB Originala. Mi smo iskoristili priliku i mikrofonu priveli riječku dizajnericu Tajčiće Kadu i nju smo pitali kako doživljava ovo krizno doba kad se prioriteti mijenjaju. A izazovija je treba nekako uspjeti prodati sve te stvari da opet se ne pocijeniš jer ne, ja pričam za sebe sad ne znam kako drugi kreatori, uglavnom sve što napravim je unikat. I, i, i taj rad je dugo trajan za, za, za proizvodnju unikatne odjeće, ali jasno mi je da ljudi nemaju love, nemaju love da plate pravu cijenu za pravu vrijednost koju ta roba ima, tako da sve te cijene se polako snizuju, ali isto nešto se vrti, ali mislim da, da smo baš u nekom groznom periodu. Cijena li ljudi unikat, znaju li što je unikat kod nas? Cijene na razini priča neke, oke, okay, ljepoke, je krasno, ali kad treba kupiti, mislim, nije frka da ne žele, nego meni je jasno da ljudi nemaju novaca za izdvojiti do dvije kuna za nekakav komad robe, pa onda ja se nekako trudim raditi uh, manju odjeću, sa manje materijala, tako da barem onaj potrošni materijal uh, nije skup, pa... Uspijam nekako stvoriti neke pristupačne cijene, ali to isto odgaraničavate, zato jer ne možeš baš uh, pratiti svoje ideje, zato jer cijelo misliš šta ću sa tom gomilom robe, robe tako da cijela ta situacija na imaštine, mislim da lagano utječe, ali zbog toga uh, bavim se paralelno stvaranju kreacija koje su samo za mene, recimo, pa ne očekujem njihovu prodaju, nekakve haljne skulpture i sl. A i radim ovako neke manje komade robe sa manje materijala. Što bismo recimo mogli reći nekim mladim ljudima koji se žele e, baviti modom, nećemo ih obeshrabriti. Možemo li im dati nekakav poticaj. Ma normalno nema se šta obeshrabljivati, ali kažemo ono, uvijek treba raditi raj, ono što voliš i što želiš, ali ne moraš onda od toga što voliš i želiš očekivati lovicu i nagradu, ne? Treba naći možda kanal, drugi kanal zarade, tako da vjerujem da se ne bi trebali ljudi ograničavati da se fokusiraju samo na prodaju i time... Uh, Srozat svoj rad samo na i pristupaći, nego naći način da žive možda od nečeg drugoga i vremena da uvijek rade šta vole. Pa je da to što vole za jednu halinu treba 20 metra materijala, 650 žireva i ne znam koliko sati rada. Nije bitno, mislim. Bilo bi lijepo kad bi se to sve prodavalo, ali treba radit, ne znam, možda se od nečeg drugog možda živjeti bolje nego samo se prelagođava. je u Metazinu i dalje mlade riječka dizajnerica Tajčiće Kada koja se protekli godina etablirala na alternativnoj modnoj sceni. Nije jednostavno u Maloj Hrvatskoj baviti se modom jer se od tebe očekuje da znaš puno više od skiciranja modela na papiru. Pogotovo, na primjer, teško je imati, a ovo je vrijeme teško je imati, ne znam, cijeli, cijeli postav radnika prisuta. Mislim, dizajner zapravo bi trebao samo dizajnirati. Ako nas u mislim, mislim da većina nas radi sve. Znači, prvo smo dizajneri, onda smo krojači jer to moramo smisliti, onda smo još šilice. Tako da velika većina nas radi tri posla. Zapravo dizajner bi trebao smmišljati, crtati neko drugi bi to trebao spajati i šivati. U mom ja to ne uspijam 10% dobi, osim u nekim narudžbama gdje su repeticije ili ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, neki veći događa ili razlog. Ali pa mi se svi malo krpamo pa smo tri zanimanja u jednom. <laughs> Maja, to je sve super, to je u biti za zabavno i zanimljivo je sve to raditi. Ali dokaj god se tako radi ne može se planirati neka, neka veća produkcija ili nek nek neki konkretni plasmar objer naravno da ne može jedan čovjek sve raditi još si, <laughs> i s to napraviti marketing i to prodati i ići na revije pa to šivati. Čini mi se da je dobro, evo, posljednjih godina je živa ta modna scena u Hrvatskoj, ipak se nešto događa, kako je vaše mišljenje. Pa ja uglavnom ne idem baš po modnim revijama i nisam baš previše prisutna na tim modnim događajima. Ovdje sam došao, mi se sviđa ekipa koja to organizira, odličan mi je taj prostor, rojica, ne znam, super mi je bilo i ovdje pristup, pristup svema, svemu tome nije bio neki, tako, modno u štogljen, nego baš kako se meni sviđa, nekako ležarni. Inače, nisam baš previše pan tih modnih zbivanja u Hrvatskoj. Meni se ne sviđa ta, ta neka ta neka čudna ljaga koja se tamo dešava, neki lažni glamur i slično, tako da... Pako je super, doću u će inače rađe predstavljam stvari putem nekih izložba i performansa ili u svojoj organizaciji ili što zadnje vrijeme se često dešava na nekim umjetničkim festivalima, tipa nedavno sam bila u Nusu, na Foni. Tako, mislim da više, mislim viš da se prebacila nekako na ulične performanse, akcije, neke spontane koje smišljam sa ljudima koje znam po to u Buku i izložbe, draže. Bilo je zanimljivo, modele su nosili uh, plesači koji su to predstavili na jedan sasvim originalan način, novi način. E pa da, pa to, to mi je bilo onako fora da, ne sviđa mi se na tim nekim klasik, modnim revijama, ta, ta, ta uniformiranost i uh, taj jednak izgled tih manekenke, sve su visoke, sve su mrševe, sve mi se sviđu Da onda kad si na te grupne revije, ako nemaš baš mogućan da si organiziraš sve što želiš i kako želiš, Onda to nekako ono, ispada toliko u jedni način. Na meni je bilo bitno naći uh, taj, taj, taj spoj između modela koji nosi i odjeće, onako taj sraz. Pa tako ono, ne znam, ja sam često radila sa starima, sa debelima, sa muškima, sa ženskima, sa djecom, sa gospođom od 86. Tako da mi je danas bilo to genijalno, srodno mom izrečaju. Tajći smo, naravno, pitali što ima novoga u rijeci. Pa, dosadna je jako što se mene tiče. Ne za nešto se zbiva, ali nisam baš previše nešto zadovoljna. Mi smo nešto organizirali kao MMC, no par puta, ali to isto slapašno, pošto nas grad baš ne podržava pa ni ne dobijemo neke financije. Tako, ništa posebno za izdvojiti. S naše strane uvijek sve izgleda da je bolje negdje drugdje. Pa to svi uvijek kažu, ali ono, zaista, dođem sad, informacija da u Rojcu. Dijelu je trenutno 108 udruga, 1500 ljudi koji gibaju ovdje. Mi je pregenijalna i sad, puno je kao manja od rijeke, a rijeka, ja ne znam koliko ni rijeka ima tih udruga, ali ono što se kod nas dješava, tih par nekih udruga koje su uh, javno prisutne, ima ih jako malo, još međusobno što nešto je sva s scena nam je jako neuredna, tako da, ono, genijalno je ovo što se ovdje dješava u ovim prostorima. Bilo bi dobro da to kod nas tako u nekoj harteri, benčiću ili ne znam. A dobro, bit će da nam je sima dobro, ali nismo svjesni. Čemo tako, na pozitivno. Osobno. Hvala ljubim. Fights Go into business With a grizzly bear But just don't sit down Cause I've moved your chair tell me how it tastes cool Metazin, emisija o nezavisnoj kulturi, mladima i civilnom društvu. Na valovima Radio pule svake nedjelje od 19 sati. by the time they pay pay pay for my glory sorry just gotta quit quit quit riding cadillac just like dr tray tray tray taking my time to perfect the b b b think I'd be dead by the time they pay pay pay for my glory sorry just gotta quit quit quit my stuff can be i'm down drinking coñac i can try to funny me me me spinning you since i started doing rap rap rap i got fun on it we're it up on day day day think i'm starting knowing why you can't stop me down yeah drinking coñac i can try the funny me me me spinning you since i started doing rap rap rap i got fun on it we'll burn it up on day day day Toliko modi za mod izavečerasno i dalje ostajemo u popularnom pulskom društvenom centru u našoj redovitoj rubrici Đir porojcu. S nama Jelena Bolunčić Graceni iz Udruge Čarobnjakov šešir. Moje predstavljanje s porojcem je bilo kad smo tražili prostor, uh... U samoj izgradi i kad smo gledali šta ima od slobodnih prostora koji su bili u vrlo derotnom stanju i prvi dotic je bio stvari, prostor koji smo dobili kojeg smo počeli renovirati. Pa u početku sam možda ono, ono, ima veću ovaj, nekakvu iluziju da je to ono mjesto gdje je, koji je pravi kulturni centar u kojem možemo svašta nešto raditi. Posle sam shvatila da se u stvari sve svode na to da svaka udruga koristi svoj prostor, da nema neke pretjerane komunikacije među udrugama, niti u suradnji, niti u projektima, niti u nekoj programskoj aktivnosti. Tako smo se i mislo na neki način recimo, zatvorili unutar našeg ono, četiri zida i provodili svoje projekte koji mi veze sa našom djelatnosti udruge. Um, mene miš više u, u samom grojcu muči ono to što se dogodilo s tehiskog prostora bez ikakvih kriterija bez ikakvog uh, smislenog cilja uh, vezane za područje djelovanja udruge koje da su možda nekako drugačije raspoređene u samo izgradi bi se mogle i, i bolje programski povezati i ono što meni uvijek što me buni kod samog grojca to je što u principu nema više koji bi mogli biti nekako zajednički koji bi se mogli uh, koristiti za neke zajedničke programe. Znači da bi stvarno mogli biti ono pravi kulturni centar, a ne samo skladište udruga. Pa ja Rojc volim, ono, volim zato što je to jedino mjesto u puli gdje osjećam tu neku, nekakav utjecaj alternativnih ljudi i alternativnih načina razmišljanja i uh, drugačih uh, poslova kojih ima u odnosu na nekakav klasični ono svijet u kojem živimo i zato rodicu volim prije svega to što to su sreće njude sa kojima mogu razgovarati koji imaju bliske ideološke razmišljenja poput mene. Koje je doba godine je najljepši rodicu? Proljeće. Zašto? Pa zato što se onda boravi i vani, barem u onim nekim trenucima kada se pije kava s automata i na stepenicama ili po i onda e, čuješ šta sve iz različitih izlazi. Od puhačkog orkestra koji ima neke svoje probe pa se ta prekrasna muzika čuje vani i okoliš rojca koji ima svoje ono prekrasno drveće koje onda u proljeću svo probuja i sve nekako tako pozitivno izgleda. A najgodu mi je... Zimi kad si u principu zatvoren unutar hodnika ili vlastitih prostorija koje onako izgledaju ko da su iz nekog drugog vremena. Ja bih voljela da nekako više radimo to, zajedničke programe i da nekako se povezujemo, ono, da možemo koristiti resurse koje imamo zajedno, da recimo se moja udruga se bavi nekakvim ono, produkcijom cirkuskih predstava koje se mogu izvojiti u zatvorenim prostorima, da se recimo povežemo više sa kazalištem tu koje možemo izvojiti svoje predstave u koje možemo koristiti tehniku. Znači da se te neke tehničke stvari koje su potrebne, koje neke druge udruge imaju, mogu zajedno koristiti. Šetamo kroz rojice. If you think that a kiss is all in the lips, come on, get it all around. think that a dance is all in the head. Zaključit ćemo ovečerašnju emisiju pozdravom od ekipe i pozivom na druženje iduće nedjelje na frekvencijama Radio Pula o 19 sati i 5 minuta. Do slušanja!